Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar In alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu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 Balghar risalet, wa adl amanat, wa nasyah al-umm, wajahad fil Allah hak jihadi. Allahumma cill wa sallim, ala hafiz Nabiul Karim, wa ala alaihi wasahbihi ajma'in. Ya ayahal الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa qairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin amma ba'd segala puji bagi Allah jalla wa ala karena kita telah berjaya melalui bulan ramadan yang merupakan bulan yang sentiasa datang Sebahatu bulan bagi saban tahun sebagai satu tawaran besar daripada Allah Jalla wa Ala bulan yang mana Allah Jalla wa Ala menawarkan kita dengan tawaran untuk kita diampunkan melalui ibadah yang telah diwarudukan melalui salat kita, puasa kita, sedekah kita. Melalui bacaan Al-Quran kita. solat malam kita. Dan apabila kita mengenangkan telah berakhirnya Ramadhan. Kita juga terkenang kepada apa yang disebut. Ataupun doa yang pernah dilafazkan oleh malaikat Jibril. Dengan menyatakan. Syakiyun abd. Adrakar Ramadhan. Fansalah minhu. Walam yughfar lahu. Faqala an sallallahu alaihi wasallam amin. Maksudnya celakalah satu hamba yang memasuki Ramadhan kemudian dia keluar daripada Ramadhan tetapi dia tidak diampunkan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amin. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam doa Jibril ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, Hari Raya merupakan hari kemuliaan. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita kerana kita telah melaksanakan titah perintahnya di dalam bulan Ramadhan. Firman Allah Taala yang sering kita ulangi bagi setiap kali kita berkhutbah berhubung dengan bulan Ramadhan, berhubung dengan Hari Raya, Allah menyatakan. Wali tukmilul iddah wal tukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun supaya kamu menyempurnakan bilangan-bilangan hari dan kamu semua membesarkan Allah di atas apa yang Allah beri petunjuk kepada kamu dan mudah-mudahan kamu bersyukur Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Berbicara tentang kemuliaan Berbicara tentang Izzah Berbicara tentang Pride Berbicara tentang nobility Berbicara tentang Honor, kemuliaan Maka kita semua Hendaklah mengetahui Bahasanya Allah Azza wa Jalla Menghantar agama Ini supaya Kita ini menjadi mulia dan Izzah Mulianya umat Islam ini bukan kerana berpakaian baru atau mempunyai harta yang banyak semata. Tetapi mulianya umat Islam ini apabila ia berpegang dengan syariat Allah. Dan tidak pernah gentar dan takut berhadapan dengan segala penyelewengan, kezaliman dan kebotilan. Apabila umat ini bergantung dengan Allah Jalla wa'ala. Dan melihat segala yang menyanggahi Allah itu kerdil. Maka mereka menjadi umat yang mulia. Di atas kemuliaan diri inilah. Umat Islam telah bergerak di dalam sejarahnya. Membebaskan manusia. Daripada mengabdikan diri sesama manusia. Sesama hamba. Kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah. Daripada kekejaman agama-agama. Kepada keadilan Islam. Daripada dunia yang sempit. Kepada melihat keluasan dunia dan akhirat. Dengan misi inilah berlakunya futuhat. Berlakunya opening. Berlakunya pembukaan. Sebab itu apabila tentera Islam memasuki sesuatu wilayah. Ia tidak dinamakan dengan penaklukan. Ia tidak dinamakan dengan penjajahan. Sebaliknya ia dinamakan dengan al fath. Ataupun Futuhatul Islamiyah. Dinamakan dengan Fathul Mekah. Pembukaan Mekah. Kerana umat Islam bukan ingin menjajah. Umat Islam tidak hadir untuk memperhambakan manusia. Tetapi hadir untuk membebaskan manusia. Daripada mengabdikan diri sesama hamba. Kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah. Dengan ajaran inilah. Ketika sahabat yang begitu kerdil. Seperti Ribai bin Amir. Yang hanya mengikat tali di kepalanya. Ketika berhadapan dengan panglima tentera Parsi yang begitu besar. Rostam. Parsi yang begitu hebat. Yang mempunyai jutaan tenteranya. Yang telah mengukir sejarah kehebatan ketenteraan mereka. Apabila Rostam bertanya ribai. Mengapa orang Arab yang dahulunya lemah. Yang dahulunya terpencil. Yang dahulunya merempat. Tiba-tiba pada hari ini membawa angkatan membawa angkatan persenjata dan tentera. Memasuki wilayah-wilayah Persi. Rib'i tidak memberitahu bahawa dia menjadi perutusan Umar. Rib'i tidak memberitahu bahawa dia ingin membuka keluasan wilayah Islam. Kata Rib'i, Allahu berta'asana linukhri jaman sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atiha ila si'atid dunya wal akhirah Allah lah yang telah menghantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki daripada maabdikan diri sesama hamba kepada hanya maabdikan diri kepada Allah daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam daripada dunia yang sempit dari kepada keluasannya. Kepada keluasan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Dengan misi inilah. Umat Islam. Daripada merempat. Daripada ditindas di Mekah. Kemudian berhijrah ke Madinah. Yang merupakan sebuah kota kecil. Akhirnya telah membuka. Akhirnya telah membina empire yang besar. Beribuan ta tahun lamanya. Seribu tahun lamanya Menguasai dan menyebarkan ajaran kepada manusia Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham Umat yang menyedari permana Allah Ta'ala kepada mereka Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnash Ta'muruna bil ma'ruf Watanhauna anil munkar Kamu adalah umat yang dikeluarkan kepada manusia Kamu menyuruh pada yang ma'ruf kamu mencegah kepada ia, daripada yang mungkar. Wa dan kamu beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Duka cita. Apabila kita melihat kepada keadaan umat Islam hari ini. Kesemua sejarah itu bagaikan tidak pernah wujud. Di serata tempat, berita tentang orang Islam sangat menyedihkan. Mereka menjadi mangsa yang dibuli, ditindas dan dibunuh. Tidak berupaya untuk bangkit dan mempertahankan kemuliaan diri mereka. 1400 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Ramai di kalangan umat Islam ini lupa tentang sejarah keizzahan mereka, kemuliaan izzah Honor yang pernah Allah berikan kepada mereka. Mereka mencuba berkiblat ke timur. Ada yang mencuba berkiblat ke barat. Ada yang cuba melihat kepada warisan keturunan sendiri. Ada yang cuba membanyakkan harta semata-mata. Umat Islam gagal untuk menjadi umat yang mulia. Kerana mereka telah meninggalkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Di peringkat antarabangsa, kita melihat bagaimana umat ini telah dibuli dengan begitu dahsyat. Setiap kali ada negara orang Islam yang diserang, diperlakukan, ditindas, tidak ada umat lain yang berani untuk mempertahankannya. Di dalam peringkat tempatan hatta di negara-negara orang Islam, Islam boleh diperkotak katikkan. Golongan anti-Islam bebas berbicara dan umat Islam mendiamkan diri. Tanah mereka dicerobohi. Kemuliaan negara mereka dipertikaikan. Umat ini gagal untuk mempertahankan dirinya. Persis. Seperti apa yang disebut oleh Nabi SAW. Yusiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atihah. Qalu amin qillati nahnu yawma idhin ya Rasulullah Qala bal antum yawma idhin kathir Walakinakum ghusa ka ghusa'is sayil Layanza anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum Wa liqzafanna fi kulubikum ul-wahan Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah Qala hubbu dunya wa karahiyatul Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tiba masanya. Umat-umat lain akan mengajak antara satu sama lain untuk membinasakan kamu. Seperti mana orang ramai mengajak orang untuk memakan di dulang makanan. Sahabat terkejut. Jumlah mereka sedikit tapi mereka tidak sampai demikian diperlakukan. Qalu amin qillatin nahnu yawma izin ya Rasulullah Wahai Rasulullah, adakah ketika itu kita sedikit? Nabi kata, tidak ketika itu kamu banyak. Tetapi kamu bagaikan sampah sarap dan buih di air banjir. Allah mencabut daripada dada musuh kamu, kegerunan terhadap kamu. Dan mencampakkan ke dalam diri kamu al-wahan. Sahabat bertanya, wahan itu apa wahai Rasulullah? Rasulullah menyatakan cintakan dunia dan takutkan mati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan perasaan berlebihan cintakan dunia dan takut menanggung risiko umat Islam ini gagal untuk kembali menjadi umat yang mulia. Gagal untuk mempertahankan diri sendiri, gagal untuk berdiri menyatakan kebenaran Islam di hadapan kebatilan, gagal untuk membela negara-negara umat Islam dan mereka akhirnya mengharapkan kepada simpati negara-negara yang lain. Lebih daripada itu lagi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya antara penyakit utama golongan munafik sepanjang zaman ialah penyakit mencari kemuliaan di sisi orang kafir yang menentang agama dan merasa tidak mulia bersama dengan kaum Muslimin. Basyiril munafiqina bi annalahum 'adaban alima alladhina yattakhidhun alkafirina awliya min dunil mu'minin a yahtaruna indahumul 'izzah fa innal bagi khabar gembira kepada orang munafik Allah memerli mereka sesungguhnya bagi mereka azab yang sangat pedih Yaitulah orang-orang yang menabalkan orang-orang kafir sebagai pelindung sebagai tempat diletakkan pengharapan selain daripada orang-orang mukminin mereka menolak orang, -orang mukmin adakah mereka itu mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir tersebut sesungguhnya kemuliaan itu hanya bagi Allah jalla wa ala Allahu akbar Allahu akbar walillahil ham Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tidak dapat kita kembali kepada keizahan diri kita Melainkan dengan beberapa langkah. Yang pertama. Hendaklah kita semua. Meyakini dan beriman bahawasanya. Kemuliaan hanya milik Allah Jalla wa'ala. Kurniaan Allah bermula dengan iman kita. Bahawasanya. Kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Kedua. Hendaklah kita membebaskan diri. Daripada perasaan rendah diri. Dan rasa lemah di hadapan kebatilan dan kemungkaran. Ketiga. Kita hendaklah berperanan aktif Tidak boleh menjadi umat pinggiran Sebaliknya hendaklah menjadi umat yang berperanan Dan membawa risalah kebenaran, keadilan dan kebaikan Kepada manusia sejagat Keempat Hendaklah kita semua bersatu hati Dan tidak berpecah di dalam menghadapi musuh yang sama Atiaullah Wa rasulahu Wa la tanaza'u fatashalu Wa tazahabari hukum Allah Subhanahu wa taala menyatakan taatlah Allah dan Rasul dan janganlah kamu berbalah-balah sehingga kamu menjadi lemah dan hilangnya kekuatan kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahiil hamd Allahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yudhhirahu ala d-dini kullihi walau karihal kafirun Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'd Muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Janganlah dengan melihat apa yang berlaku kepada umat Islam hari ini Kita merasa lemah dengan agama ini Dan merasa bagaikan telah berputus asa Untuk kembali menjadi umat yang kuat Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum Setelah mereka tewas di dalam peperangan Uhud Kerana mereka tidak mengikuti arahan yang diberikan oleh Nabi Lalu mereka turun daripada bukit. Mereka tidak patuh kepada apa yang Nabi arahkan mereka di dalam peperangan. Akhirnya mereka ditewaskan oleh golongan musyrikin. Hamzah terbunuh. Nabi SAW cedera dan ramai sahabat yang terkorban. Allah Subhanahu wa taala menyatakan memujuk perasaan kaum muslimin. Wala tahinu wala tahzanu. Wa antum ula'launa in kuntu muaminin. In yamsas kum qarhun, fakat mersal kaum qarhun mislu. Watalka alayam, nudaul wahabina nas. Li liyalam Allahul laziin amanu, wya ta'khid min kum shuhada. Jangan kamu merasihina. Jangan kamu berdukecita. Kamu adalah yang paling tinggi jika kamu benar-benar beriman. Jika kamu terkena kepada kamu luka, cedera, mereka juga luka dan cedera. Tetapi kamu dan Allah menjadikan hari-hari itu, demi hari-hari tersebut sebagai silih berganti di antara kamu untuk Allah mengambil, untuk kamu membuktikan kepada Allah siapa yang benar-benar beriman. Dan Allah memilih di kalangan kamu syuhadat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan hari raya ini benar-benar membawa kita kepada kemuliaan. Dan mengembalikan semangat untuk kita menjadi umat yang mulia semula. Allahumma ghafir lana wali walidina walil mu'minin awal Ya Allah ampunkalah kami, ibu bapa kami. Mu'minin dan mu'minat. Ya Allah, engkau berikanlah petunjuk serta rahmatmu Kepada kami sekalian hamba-hambamu Dan kepada pemimpin kami Terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulail Dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, Serta kaum kerabat baginda Supaya sentiasa beramal dengan kitabmu Dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat dan sihat sejahtera Ya Allah Engkau jadikanlah hari ini benar-benar hari kemenangan dan kemuliaan untuk kami Beri Berikanlah kebahagiaan dan kegembiraan buat kami Kau keluarga kami dan seluruh rakyat dalam negeri ini Dan di negara, negara ini Kekalkanlah nikmat kesejahteraan Dan tambahkanlah kebaikan dan keberkatan daripada sisimu Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Waqina azab an-nar Rabbana la tuzik qulubana Ba'da idh hadaytana wahab lana Min ladun karahma Innaka enta al-wahab Wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa alhamdulillahi